Історична пісня. Зажурилась Україна. Зажурилась Україна, що нігде прожити. Гей витоптала орда кіньми маленькі діти, котрі молодії у полон забрато, як зайняли, то й погнали до пана, до хана». Годі тобі, пане-брате, гринжоли малювати, Бери шаблю гостру довгу та йди воювати. Ой, ти станеш на воротях, а я в закаулку, Дамо тому стиха лиха та вражому турку. Ой, ти станеш шабелькою, а я з кулаками, Ой, щоб слава не пропала проміж козаками. Ой, козак до ружини, бурлака до дрюку, Оце ж тобі вражий Турчин з душею розлука.